يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ايي ميوامني mtini mwezi mungu na mtume wake wala msijepushe naye nani mnaskia wala takunu kal ladina qalu wala msiwe kama wale wanaosema tumesikia na kumbe hawaskii inna sharrad wa bidallahi Allahi mumul lbukmu ladina la yaqilun hakika vinyama viovu mbele ya Mwenyezi Mungu ni vile viziwi na bubu visiotumia akili zao walau alima Allahu fihim khayran la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wahum mu'ridun na mwenyezi Mungu angelijua wema wao wote kwao angewasikilizisha alaw angewasikilizisha wangelegeuka wakapooza ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli itha da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu baynal mar'i waqalbihi wa'annahu ilayhi tuhsharun Enyi mliyoamini mwitikieni Mwenyezi Mungu na mtume anapokuitieni jambo la uzima wa milele. Najueni kuwa Mwenyezi Mungu huingia kati ya mtu na moyo wake na kwamba hakika kwa yake tu mtakusanywa. Wattaqū fī fitnatin lā tuṣīban minkum khasa waalamu anna allaha shadidul al 'iqab najikingeni na fitna ambayo haitoasibu walio dhulumu pekee yao kati yenu Najue ni kuwa Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Wadhkuru id antun qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhathafakum anas faawaakum wa fa awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat la'allakum tashkurun nakumbukeni mlipokuwa wachache mkionekana wanyonge katika nchi mnaogopa watu wasikunyakeni naye akakupeni pahali pazuri pakukaa na akakutieni nguvu kwa nusura yake na akakupeni riziki nzuri ili mpate kushukuru ya ayuha alladhina amanu la takhunu allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum taalamun enyi mliyoamini msimfanyie khiana mwenyezi Mungu na mtume wala msikhini amana zenu na nimnajua waalamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha indahu ajrun adhim ya kwamba mali zenu na wana wenu ni fitna na kwamba kwa Mwenyezi kwa Mungu upo jara mkubwa Allah wakbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Enyi mlioisadikii haki na mkaifuata hakika mejuo ushindi umepatikana kwa msaada wa Mwenyezi Mungu na kumtii mtume wake basi endeleeni kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wala msiupuze wito wa mtume anaoitia haki nanyi mnamsikia na mnamfahamu ayasemayo wala msiwe kama wanafiki wanaosema tumeisikia haki na tumefahamu lakini hawaifuati wala hawaiamini basi wamekuwa kama wasiosikia hawa washirikina na wanafiki ni kama wanyama waovu kabisa Waliosibiwa na uziwi kwa hivyo hawasiki na wakisibiwa na ububu kwa hivyo hawasemi basi wao ni viziwi kwa haki na hivyo hawasiki wala hawaitamki na hawaielewi na Mwenyezi Mungu kwa ilmu yake ya tangu na tangu lao wangeliona ndani yao kuwa katika hali yao hivi sasa itakuja patikana kheri yote kwao hao, hao, hao kwa nafsi zao na kwa watu na kwa haki basi angeli wafanya wasikie, kusikia kwa kuongoka, hata hakika ingia akilini mwao. Na hata wangelisikia na wakaifahamu haki, basi bado wasingelifuata. Na mapuza hayawachi kwa kuzidiwa na pumbao. Enyi mlioisadikii haki na mkaifuata, muitikie Mwenyezi Mungu kwa kufikisha anayokuamrisheni. Na mwitikieni mtume katika vile anavyofikisha anavyoamrisha Mwenyezi Mungu pale anapokuiteni mtume kufuata amri za Mwenyezi Mungu ambazo zitakuleteni uzima wa mili yenu na roho zenu, zenu, zenu na akili zenu na nyoyo zenu namjue kwa yakin kuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuangalia nyoyo zenu usielekeza takadvyo basi yeye huingilia baina yenu na nyoyo zenu zinapoingiliwa na matamanio. Yeye basi hukoko huko weni nayo ikiwa nyinyi wenyewe mnajielekeza kwenye njia iliyonyoka. Nyinyi nyote mtakusanywa kwake siku ya kiyama na huko ndiko malipo yatakuwa. Na jikingeni na dhambi kubwa ya kufisili jamii yenu kama vile kuacha kwenda kwenye jihadi na kufarikiana mkagawana mapande mapande. Na kama kuacha kuamrisha mema na kukataza maovu. Kwani fitna hiyo, dhambi hiyo haiwapati wale waliodhulumu peke yao, bali na wapata wote. Na mjuwe kuwa bila shaka kuadhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali hapa duniani na akhera pia. Na Ngahebu kumbukieni yenyi waumini katika hali ya kuwa mnanguvu, pale mlipokuwa wachache na wanyonge. Malui walikudhilini kwa unyonge wenu. Nanyi mlishikwa na, na hofu wasije maadui zenu kukunya kueni basi tena mkahama kwa amri ya Mwenyezi Mungu na makazi yenu ya kwanza ya Madina na mkapata manusura wa Mwenyezi Mungu na tawfik yake na kakuruzukuni gawira njema kutaraji mtashukuru kwa neema hii na muendelee katika njia ya jihad kulinyanyua neno la haki enyi mlioiswali haki mkaifuata aikufalini kumkhini mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kufanya urafiki na maalui wa haki na kukhuni katika ngawira au kwa kuwacha kwenda kwenye jihadi wanamsikhuni amana mnazopewa na nyimnajua amri na makatazo yake enyi waumini wenye kusaliki juweni kuwa fitna ya nafsi zenu inatokana na kupita mpaka katika mapenzi yenu kwa watoto wenu na mali yenu basi we kupenda kwenu kuyapenda mali na wenenu yakazidi kuliko mapenzi ya Mwenyezi Mungu mtukufu hayo yataharibia mambo yenu najuweni kuwa malipo ya Mwenyezi Mungu yanakutosheni kuliko mali na watoto